Із Петербурга в Україну Полуботок прислав людину з інструкцією, щоб і далі збирати підписи на чолобитних пополках більше того, прихиляти й простий народ до загальної оборонної національної акції. Приїхав Полуботок із товаришами до Петербурга 3 серпня 1723 року. Повторилася та сама комедія яка була при останньому відвіденні Москви-Скоропадського, тобто прийняли їх лагідно, зокрема й цар. Потім почалися візити до різних вельмож, де правителів України також приймали привітно. Але комедія закінчилася у вересні, а почалася трагедія – допити в таємній канцелярії. Цей допит докладно описав Костомаров у згаданій статті, сторінки 14.19, подаємо з нього тільки найважливіші позиції. Перше. Росіяни налягали на універсали, послані безвідома малоросійської колегії, про те, щоб селяни корилися поміщикам. На перший погляд дивно, що російський уряд засуджує такі заходи, Адже йшлося про лад в Україні. Але все пояснює відповідь Полуботка. Вер'ямінов розіслав своїх офіцерів вмовляти поспільство, щоб воно не боялося ні своїх державців, ні старшин. А ми знаємо, що наше поспільство завжди готове піднятися на панів. І тому не допустити до більшого сум'яття ми розіслали універсали Інакше з нас самих питали б, коли б сталося загальне хвилювання. Що це означає? А те, що російський уряд, як уже говорилося, свідомо вбивав клин між поспільством та старшиною, свідомо хотів їх між собою посварити, а це було йому потрібно для звинувачення старшини і для ліквідації українського правління як несправедливого, показавши, що російське правління справедливе. Полуботок своїми універсалами ішов у супери цій підступній політиці, розгадавши наміри росіян. Саме тому вони і в цьому пункті так дратували і налягали. Звісна річ, тут не йшлося про захист інтересів поспільства. Друге. Інкримінувалося старшині, що вона хотіла поставити сотники підозріливих людей, близьких до мазепенців, замість того, щоб ставити вірних цареві слух. Відповідь Полуботка також характерна. Гетьманський уряд ставив козакам для вибору трьох осіб, а не одну персону. Тобто хотіли, щоб не гетьманський уряд призначав сотників, а козаки вибирали їх собі самі. І знову таки йдеться про важливі речі. Полуботок з товаришами хотіли зберегти українські права та вольності, а російський уряд прагнув замістити старшину колаборантами і призначати на ці уряди людей згори, поламавши виборчу систему. Третє. Полуботка звинувачили в самовільній роздачі маєтностей. Гетьман признав, що було таких випадків три, але села давалися за правом, яке в Україні завжди існувало. Це були рангові наділення. Річ у тім, що гетьмани за Скоропадського позбулися прав розподілу маєтностей зі своєї волі і це було також урізуванням козацьких вольностей. Російський уряд, зрозуміло, хотів у першу річ тримати це під своїм контролем, адже то був важіль упливу на суспільство, а загалом усе, що стосувалося грошей та добр, в росіян незмінно розпалювало апетит. Через те полуботка звинувачували і втім що поставив рахівника й комісара для прийому державної казни не з гарнізонних, тобто російських, солдат, що гроші бралися без указу, що старшина відбирала гроші у збирачів податків. Старшина заявила, що все це неправда, а як деякі зібрані суми не надходили в малоросійську колегію, то через те, що мали вони залишатися в полку для їхніх військових потреб. Четверте. Гетьмана і старшину звинувачували в тому, що вони не підкоряються малоросійській колегії, що мали наради без присутності Вальямінова, а копії універсалів присилали тоді, коли вони вже розіслані. Полуботок на звинувачення заперечив, Сказавши, що тільки неважливі діла вирішувалися самі собою, а після їхнього рішення доносилися колегії. «Всім цим ми не чинили колегії супротивності і не порушували належного їй послугу», – сказав гетьман. Відповідь була невельма щира. Наради навіть таємні і у важливих справах, особливо в справі боротьби за свої вольності, у старшини були, очевидячки розсилалися і універсали. Але не в тому річ, а в тому, що козацький уряд уже був аж так притиснутий, що в нього вимагалося не підданчої, а рабської підлеглості. І старшина цю рабську підлеглість визнавала, тобто вони порадитися між собою не могли, без присутності чужоземного жандарма П'яте Старшину звинувачено Що влаштовувала крім генерального Ще якийсь свій суд І по-їзуїцькому запитувала Чи були такі суди за чужих гетьманів І чому їх вигадали без указу Полуботок грунтовно пояснив це питання До речі, дуже цікаве як елемент української державотворчості. Суд із Ради Старшин організувався тому, що генеральний суддя захворів, а справ було вельми багато. До речі, саме російський уряд наполягав на вирішенні справи без зволікання. Бригадир Велємінов погодився на встановлення такого суду, а потім про це доніс, зазначимо від себе, як про порушення. Отже, це був тимчасовий суд не в супереч генеральному, а на його заміну. Такий порядок був і раніше, коли генеральний суддя хворів чи був відсутній, за наказом Гетьмана вибрався Старшинський суд. Справи суду відсилалися у малоросійську колегію, а потім поверталися назад. Шосте. Була серія запитань за скаргами різних осіб, на полуботка та старшину, на що вчинено полуботком ясні і конкретні відповіді. Здається, кожна нормальна людина, зааналізувавши ці запитання та відповіді, побачила б, що полуботок зі старшиною діяли в межах уділених їм функцій і ніякої антидержавної війни, їм, Інкримінувати не можна. Але обидва боки знали інше російський бік хотів зруйнувати українську державність, а полоботок із старшиною її як могли боронили. Більше того, посміли подавати чолобитні та ще й загальнонародні, замість того, щоб беззастережно опустити голову і згодитися стати гвинтиками російської державної машини. Отож ця непокора російський уряд і дратувала. Бо він чудово знав, що українці вже не зможуть обороняти себе шаблею, а відтак надійшов час, коли про права та вольності українського народу вони і слухати не хотіли. Ось чому 10 листопада 1723 року Цар наказав арештувати наказно гетьмана Полуботка, генерального суддю Черниша, генерального писаря Савича, синів генерального судді Івана та Петра Чернишів, полку Рикшу, військового товариша Стародубського полку Косовича, Гадяцького полкового суддю українського літописця Граб'янку, канцеляриста Генеральної канцелярії Ханенка, автора двох діаріушів, Преяславського наказного полковника Даниловича, Стародубського наказного полковника Корецького, Бончукового товариша Володковського, військового товариша Бековського, канцеляриста Генеральної канцелярії Романовича, Костомару, Павло Полуботок, Старінка 19 Зумисне, наводимо повний список арештованих. Різні це були люди, більші і менші, ідейні і безідейні, але всі вони в той час за Україну постраждали, тож імена їхні нащадки мають знати. До речі, про останнього з них Івана Романовича. Саме цей канцелярист Привіз до Петербурга коломацькі чоловітні статті, Романович подав їх до рук самого царя, який йшов із церкви Святої Трійці, того ж самого фатального 10 листопада. Цар зайшов у Кофейний дім, прочитав там подане, і це стало причиною його дикого сказу. І як пишеться у Чернігівському літописі, того ж моменту зволив наказати своїми вустами генерал-майору і гвардії Преображенського полку майору Андрію Івановичу Ушакову з великим гнівом та ярістю взяти під караул полковника Павла Полуботка, суддю генерального Івана Черниша, Семена Савича, писаря генерального, що там таки при кофейні стояли, і всіх, хто їм асистував, від яких і від усіх, відв'язавши своїми руками шаблі, той такий генерал Ушаков велів усіх випроводити в замок мурований Петербурзький, Основа 1861 рік, номер 8, сторінка 12. Всіх було посаджено під караул Потім з'єднали по чотири чоловіки, а за кілька тижнів розвели по одиночках. Саме на цей час історики кладуть проголошення Полуботком його знаменитої промови перед Петром І, про яку звіщає нам історія русів та анали Малої Росії Жанна Бенуа Шерера. Чи була промова справді виголошена Полуботком? Чи був це продукт риторичного мистецтва, якогось близького в часі до полуботка українського патріота, бо за правилами риторичного мистецтва дозволялося вкладати в уста героїв промови, яких вони не виголошували? Для нас, у принципі, значення немає. Хоч я прихильник думки, що полуботок таку промову міг проголосити – а існування її в двох різних варіантах свідчить про певне її поширення, усне чи письмове, в українській суспільності. Нам важливо, що ця промова – реальна пам'ятка політичного мислення українців XVIII століття, яка відбивала спосіб політичного думання українських патріотів полуботківського типу і до полуботка її недаремно прив'язували. Отже, розберемо її з точки зору, промову за списком Шерера, подано у Костомарова в згаданій праці, сторінка 20. Другий список подала історія русів. Москва, 1846 рік, сторінки 229-230. Список Шарера Тут подано такі точки звинувачення Петру Першому. Бажання знищити вольності України ним таки урочисто утверджені. Цар повстав проти України. Він приводить козацтво у занепад через канальну роботу. Він позбавив українців права вибирати собі гетьмана і старшину, також права судити своїх Співвітчизників А віддав право судити їх Росіянам, які порушують Свободи і гнітять Українців Цареві відмовляються В чесноті справедливості Мудрий же Володар не гнітом Підлеглих досягає Успіху А тоді коли стає головою І батьком народу Тільки тоді й народ Постане на його славу. Полуботок не боїться ув'язнення і смерті, бо я говорю за вітчизну і охоче дам перевагу найжорстокішій смерті, жахливому видовищу всезагальної погибелі моїх одноземельців. Нарешті Полуботок попереджає царя Сатрапа, чотай дасть відповідь перед Богом, за несправедливості народу, що його прийняв під своє покровительство».